ibil azterketa teknikoa. Urnieta iatea, esan? Bai, aizu, revisioa pasatzea tokatzen zait. Bai, e, aste honetan, datorren astean, noiz? Ba, aste honetan albaldin bada. Hoz aste honetan, zein egunetan datorkizu ondo? Ostegunean gunean adibidez? Oste gunean, hoz os ondo. E, ordua, goizez, arratxaldez? Goizez. Huko izez, amaika kaldera? Eta pixkat berandu ziago Beranduago amabiak, amabiterdietan? Amabiterdietan ondo, ondo amabiterdietan, bai Mo os ondo, orduan, ostegunean honetan, e, amabiterdietan, eta kotxaren matrikula, mese dez? Bai, esese, seizazpi, irusortzi, AB. Bale, mm, ostegun arte orduan? Aizu, galdera bat egin nahi dizut Baiz? Ba nireko txeko galgak ez da biltza oso ondo. Bestetik karroseria ere pixka bat erdoiltuta dago. Orduan zer egin behar dut? Nik aurretik konpondu ala zuek esango dizu zer egin behar dudan? Bueno, ba bi aukera dauzkazu. Alde batetik IAT edo PREIAT pasa eta hoeiek tailer batzu badaude hori giteko, ara eraman, nahi baduzu eta bertan konpondu. Eta gero errebisioa pasa edo bestela ona etorri. Guk esango dizugu, kotxeak zer daukan eta gero hilabeteko epea daukazu bigarren revisioa pasatzeko. Bigarren revisio hori doainikakoa da, eta bukatzeko hilabeteko epe horretan konpondu beharko zenuke kotxeak. Hatoz, pentsatuko dut horrela. Eskerrik asko, eh? Bai, ez horretik. Aio!